Senyores i senyors de la promoció de, de Ràdio Palafrugell, per el dia d'avui anem a parlar ara mateix de la Creu Roja de Palafrugell. Ho fem amb dos convidats que ens han vingut a visitar els nostres estudis, el ja habitual Florenci Berta. Florenci, bon dia, benvingut. Després de tant de temps, gràcies per estar amb nosaltres. I la que és la nova presidenta de la secció, no sé si li dieu secció local de, de Creu Roja de Palafrugell, més o menys, sí, no? Sí, eh, bé. Bon la Elisabet Joan. Què tal? Com anem? Bon dia, moltes gràcies. Molt bé, parlem de diverses coses. Primer m'explicarà com és això, doncs, que siguis la presidenta com ha anat, parlarem de la caminada solidària que és aquest divendres, dia 6, que és festiu, recordem sí, sí. i també de la campanya de Reis, que porteu a terme, i si alguna cosa més que vulgueu dir, doncs vosaltres mateixos. Eh, Elisabet com és que t'han fet presidenta? Com, com Què ha passat aquí? <ríe> doncs ni jo ho sé, ben bé. No, no, no el... Home, el volies el... saber, eh, perdona, però si sí, no, <ríe> Com han anat les coses? <ríe> doncs bé, fa 20 anys que formo part, bueno, 19, que formo part de la Creu Roja a Palafrugell i bé, he passat per tots els sectors, des de transport adaptat fins a tècnica d'immigració i bé, anaven passant els anys i, bueno, i de fet es eh, havia de fer un canvi i van haver-hi les eleccions i bé, amb una bueno, dic, una situació espontània que vaig tenir i vaig dir jo vull ser i aquí estic de fet és una cosa molt orgànica i no, no gens premeditada, i molt bé, molt contenta i molt feliç perquè tinc moltes ganes de fer moltes coses i, i bueno, de, de canvis i, i coses que... De fet, el que has comentat és que avui fet de tot menys, menys exacte, de president, exacte. o de president en aquest cas, no? Sí, sí, eh, sí, també sí. es diu que les associacions es posa de president perquè molestin menys, o sigui que, clar, si té ganes de fer coses, jo no sé com, com es fa això. No, no, ve, ve amb moltes ganes i, bueno, i estem ja amb uns canvis molt bons i, bueno, dintre de la casa també hi era necessari fer canvis i bueno, estem molt contents els tècnics i jo des de coordinació més que ningú mm -hmm. i partirà tot endavant que hi ha moltíssima feina, com sempre però bé, bueno, mm -hmm. ganes tot es farà Quines... Eh, perquè la Creu Roja doncs eh, moltes vegades amb en Florenci també han parlant, no? que la, la cosa ha canviat molt d'entensar sí. que érem nosaltres joves també la Creu Roja era present a tot arreu que vegada se us posa més difícil sembla fer coses... Eh, quin és el teu plan, el vostre objectiu? No sé si sou més gent, també, que conforma una mica aquesta secció, òbviament que sou més gent. Quin és el vostre plan amb els propers mesos? Què és el que desitjaríeu tirar endavant? De fet, sempre, constantment, Creu Roja va tinguent campanyes, no? I, bueno, de fet, potenciar les campanyes que ja hi són i crear-ne de noves. Que Creiem que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 Crear coses noves, veure el que fa falta i anar cap allà i fer-ho. Fer ha costat molt l'adaptació doncs, de, de Creu Roja als nous temps. Els sí. temps que us exigeixen. No? Han, estat mica... durs. Mm. Han estat durs. Perquè treure'ns les ambulàncies va ser un cop molt i molt dur. Perquè bueno, ens basàvem aquí nosaltres tot era emergències i socors. Continuem fent emergències i socors, eh? Però en l'àmbit privat, potser més el que són eh, serveis preventius, mm -hmm. les platges però... Les platges anem a menys. En Florencia. Menys. Sí, sí, amb en Florencia n'havíem bueno, parlat també algun dia, així se'ns sí, sí, haguem trobat. el problema, eh? bueno, és ara que tot surt a concurs públic i, quan bueno, és molt difícil lluitar amb empreses privades. És una mica complicat, perquè no tenen la vessant aquesta social que tenim nosaltres ni podem lluitar amb els sous dels treballadors. Nosaltres, com sempre hem dit, tenim uns sous que són estipulats, que són molt més alts el dia d'avui que les empreses privades, però... Bueno, cada ajuntament fa el concurs de la seva manera i aquí és difícil i per tant la nostra presència a platges, no només aquí, sinó en general, doncs, eh, mm. va desapareixent. És una laxàstima, però és el que tenim al dia. Com al dia funciona, Creu Roja, ara mateix? Que sou? Hi ha treballadors professionals, hi han col·laborats, hi han voluntaris, com el públic que tenim avui aquí que ens acompanya, eh? Uh, sí. com, com, com funcioneu a Palafrugell? No sé, Nosaltres a tenim tècnics... Que són el, coordin els el coordinador és els en Florenci Els tècnics són els professionals sí, no? i hi ha un, socials, un... un tècnic jefe que és en Florenci que ens dirigeix a tots i a totes i ens coordina i ens dona suport i bé ens, ens, ens apoyem amb ell tot el que, el que fa falta que és molt i ell ens respon molt bé la veritat és que jo voldria dir ara que ens estàvem parlant i tot que, que ell és l'ànima una mica de la creu ell és el que està sempre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 que l'hauríeu de veure, la senyora Carmen té 87 anys, ve cada dia a l'oficina a carregar caixes amb nosaltres com la més jove, i, i de fet, bueno, doncs gent com ella, que n estem molt agraïts, que és, és l'esperit nostre, no? Tenim tècnics que en donen suport als voluntaris, i els voluntaris reben formació, i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 I tot això doncs és un esforç dels tècnics, el coordinador que busca les formacions, el tècnic que anima el voluntari perquè la faci el voluntari que ve. I tot és un engranatge que és molt bonic perquè tots, jo dic, tots som diferents a Creu Roja, som molts, tots som diferents, però tots tenim una cosa en comú, no? que és el fer que el com per l'altre sense rebre res a canvi. Perquè ho fas per plaer, per gust, perquè tens aquesta inquietud. Llavors, important per nosaltres torno a dir que ho facin de la part formats, sí o sigui, que venin segurs del que fan, que, que si es troben qualsevol problema, allà està el tècnic, allà està en Florenci, el coordinador, els tècnics de cada àrea, que donen suport i, i, i, i això, i fem, fem aquest gran gran engranatge, que bueno, que hi participem tots, de fet bon. Florenci, amb aquesta cara d'il·lusió que posi i aquestes ganes, em penso que tens presidenta per rato eh? <laughs> home, espero <laughs> espero i desitjo uh, hem fet un resum una mica de, de, del que es Creu Roja ara mateix després us recordarem, si us plau com, com posar-se en contacte amb vosaltres, esteu al carrer Ample al principi del carrer Ample, no? Oh, sí, al 130, a l'aix ja, de l'aniversari de l Eh, doncs tothom qui vulgui es pot dirigir allà però ara parlem si cas d'aquestes dues iniciatives que teniu que són la caminada solidària i la campanya de reis anem per la caminada solidària m'expliques Florenci en què sí, consisteix tant. perquè és aquest divendres que és dia festiu per tant més fàcil per tothom eh, per apuntar-s'hi Sí, bueno, va també amb engranatge de la campanya de Reis perquè, en fet, és la camina, caminada solidària per a la campanya a de Reis veure, que amb doncs Nens mira, doncs Sense Joguina... Doncs una cosa amb l'altra, mateix. Sí, correcte. No, és la campanya Camp Nens Sense Joguina i, bueno, ja fa aquesta sala setena edició eh, i demanem doncs, bueno, participació de tothom, col·laboració...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 Sí que ja ha, ha hagut una davallada respecte als dres anys, ja cada vegada n'hi ha menys. Sí, ha hagut de la veritat que ja m'ha pensat en un dels últims anys que vam venir a parlar de la campanya mm. ja ens trobàvem amb aquest problema que la gent ara no es desfà tant de les guines com abans hi ha molta gent que ja no pot comprar tantes com abans i això ha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 La solidaritat i la il·lusió que tenen també quan arriben aquestes dades. Havíem parlat tu i jo, Florenci, efectivament diverses vegades ja d'aquesta campanya, en la qual doncs, també fèiem incís amb el fet de que les joguines miressin de ser noves o que ho semblessin, almenys, no? Sí, és important. Sobretot potenciar evidentment, la joguina nova perquè els nens no trobin aquesta diferència, a vegades agraïm molt a la gent que ens porta molta cosa i... fem van... tria, participem amb, al, amb alguna altra entitat que sí que hi encabeix aquest tipus de joguina que, que potser està seminova no li falta cap peça un llibre que no està, es, es veu gastat per exemple, però no hi ha escrit cap nom nosaltres els separem i estem col·laborant amb una campanya d'uns nois que fan un raid 4x4 per al Marroc a Àfrica i carreguen els seus cotxes de joguines i els van repartint per orfanats i bé, de fet, arribar com un munt de joguines a creu creure i no és que les llancem les, les reutilitzem i, i intentem incabir-se a, a altres companys que, que també fan feina i, i, i projectes sí, cal, molt, però, molt bons. Per això parlàvem d'això, de les col·laboracions. Al final entre jo crec que les entitats ens hem d'ajudar sí. en moments molt puntuals i és, és com ara que no el Club Atlètic ens ajuda nosaltres. El Rai 4x4, que nosaltres col·laborem amb ells, els hi felicitarem aquestes joguines. Bueno, és això. que és xarxa, Intentem sí. crear xarxa perquè no es quedi res pel mig. Puguem tots Pues tot saber sí, no sí, que nasus entitats, fem coses que són complementaris i, i molt semblants, no? Clar, llavors sí. pues, ens no solapem i fem, no solapem i, i fem una mica de col·laboració i creiem molt amb la xarxa associativa mm -hmm. nosaltres. El que cal és queixi, no? Teixir, complicitats que sí, que sempre sí. han dit per uh, l'objectiu de tots és el mateix. Exacte. Un de comptes. Sí. Molt bé, no sé si em vol començar alguna cosa més sobre aquest uh, tema florentí. Bueno, a part de dia a la gent, si us plau que vingui a col·laborar el dia 6 a la caminada, mm. eh, bueno, Estan a... preparant, estem preparant un món molts premis, regals, fan sortejos. Tots ens estem eh, posant d'acord perquè tot això sorti bé, necessitem la gent que vingui a caminar i, i bueno. Pues que amb sense joguinar, aquest és l'objectiu doncs esperem que aquest divendres el temps acompanyi, que tinguem un bon dia que això també amb aquestes dates no, no ho sabem mai creuem els dits i el que faci falta eh, per la caminada solidària recordeu aquest divendres dia 6, és dia festiu a partir d'un quart de 9 del matí ha ja dit en Florenci que hi han les inscripcions a l'estadi es no? a davant de, de l'estadi doncs, eh, allà tindem aquestes i després aquests dos circuits un de curt eh, i un de 14 quilòmetres que per això uns kits també duxa curt Sí, sí, sí, sí. La gent ho pot fer... Tant pot venir a fer-ho caminant com corrents, perquè és una marxa caminada. Si no passis, tampoc, eh, caminant no. encara. Ah, vale. Corrents, no? I, I, la, I la campanya de Reis, doncs, la recollida eh, que la teniu sempre allà al local de la Creu Roja, sí. o hi ha altres establiments col·laboradors, o, o allà al local? És Ara al local havíem tingut alguns jocs en concret, però, bueno, per dates i això no em pogut quadrar, i tothom que pugui, doncs, directament a les oficines, estem de a 1.30 i a la tarda de 5 a 8 més o mm. menys pot acostar per portar les seves joguines si vol col·laborar amb nosaltres Perfecte, carrer Ample 130 de Palafrugell, Creu sí. Roja hem tingut en Florenci Berta avui que ens acompanya, el coordinador de Creu Roja, l'Elisabet Joana que és la nova presidenta, des de quant fa? No t'ho he demanat, 3 eh? mesos Ui, molt encara no t'has estrenat Ja l'estic posant molt al eh? dia Ja l'estic l'espenta que ve no? Sí, sí, sí, ja ho veig que, que ve però més que amb, amb l'empenta aquesta que, que porta és aquesta mirada d'il·lusió quan en parla que això també val un imperi Elisabet, per molts anys i gràcies, gràcies, gràcies per la feina eh? que feu Florenci, no, no, d'acord que te digui perquè et ja ho mil vegades no, però és un plaer i aquesta és casa vostra per, per estar aquí Fins ben aviat Moltes gràcies, molt agraïda